חוק זה לא בצחוק, פינתו של רב פקח שואלי המפקד בט"ו בשבט. ערב טוב לכולם, גם רב פקח שואלי בעוד פינה נהדרת שלי, ברוכים הבאים, או כמו שאומרים וולקאם, אני רואה שהאולפן קושט לכבוד חג הט"ו בשבט שהיה השבוע, תתחדשו, או כמו שאומרים באנגלית, יש מילה באנגלית, תתחדש, כמו שאומרים... ניו ניו ניו ניו ניו אני רואה שאתה רוצה שאני אספר על ט"ו בשבט שהיה השבוע כל כך מה לספר אבל רק היום אמרת שאתה... רק היום רק היום אתה בשוק? תראה בט"ו בשבט מה יש להגיד עליו? זה ראש השנה לאילנות כן? זאת אומרת לעצים ועצים זה מאוד חשוב לבריאות לאכול עצים זה טוב לגוף רק לא כדאי לאכול הרבה מהחלבון מה? אתה מדבר על ביצים רגע רגע רגע איך הולך הזה? האוטו שלנו גדול וירוק, האוטו שלנו נוסע רחוק, בבוקר נוסע, בערב שומע, מביא לי מתנובה עצים וחלב. וביצים! עצים וביצים? וביצים וחלב! זה לא חרוץ טוב בכלל! מי הנהג הזה? תביא לי את הפרטים שלו, עצים וביצים. אתה יודע מה? גם עצים זה מסתדר בשיר. למה? למה עצים יש עליהם כן? ובכנס ציפור שמטילה בצים אבל בשיר מדובר בביצים של תרנגולת אז אי אפשר לאכול ביצה אחרת ביצה של תרנגולת זה מספר 2, מספר 3 יש גם ביצה מספר 7, ביצה של כחללה ביצה של יונק דבש מספר 112 וזה מזכיר לי סיפור נחמד שקרה לי נמשיך עכשיו לא צריך כבר לשתול עציץ באדמה היום יש דבר חדש כזה שתילים מיוחדים לשטילה מהירה זה בא בקופסה כמו המנות של המרק החם שממלאים מים חמים אתה פותח את המכסה, מוציא משם עץ חפירה קטן מפלסטיק וממלא במים אם אתה רוצה שיח גדול, מלא עד הקו התחתון ועץ קטן, מלא עד הקו העליון אתה ממלא, סוגר את המכסה ומחכה שנתיים אחרי שנה אתה בא ובוחש זה מזכיר לי, שמעת את הסיפור על הברחשים שנטו בחצר של הנשיא? לא חבל, תבקש שיספרו לך, סיפור יפה אז השבוע היה טקס נטיעות חגיגי במשטרה, נתנו לי כמה עצים, אז אני נתתי אותם יפה בערימה בצד. אמרו לי שזה לא יגדל ככה, שהעץ צריך להיות בתוך האדמה, שזה כמו צ'יפס. מחוץ לשמן זה לא מתבשל טוב. אז אמרתי, אם כבר באדמה, אז נסדר את העצים בצורה של השם שלי. הבעיה שהיו רק שלושה עצים, אז חתכתי אותם גזרים-גזרים, ככה עם אסור חשמלי, וסידרתי אותם בצורת השם שלי. אז מה, אם תשימי למעלה, אפשר לראות שכתוב שועלי? לא, כי מישהו בא ונטה על העצים שלי את המילה אביגדור בעצים יותר גדולים. אני לא יודע מי עשה את זה, אבל אם אני אגלה, אתה יודע מי עשה את זה? לא. מחר בתחנה אני אשאל את אביגדור, אולי הוא יודע. אחרי הטקס פתחו שולחן בתחנת המשטרה, שמו צלחות ומפה, ואז אתה יודע מה הגישו? פירות יבשים! אני לא מבין איך לא מתביישים לשים פירות שלך תדע מאיזה תאריך זה אבל יש תושייה? לקחתי את הצינור מהברז הגדול האדום של המחבה אש שהטלפון שלהם זה 102 זה אתם, נכון? אתם גם uh, 102 אל תדאג, אני אחזיר לכם את הצינור בהזדמנות בקיצור, צעקתי זודו! והתריתי את הפירות. מה עשית? התריתי, התריתי. עשיתי אותם טריים. השפרצתי על השולחן מים, ואז ראיתי על הרצפה בתוך המים תאנה טובעת, ואמרתי, מי יטביע את התאנה פה? אמר לי עזרא, זה לא תאנה, זה דבלה. הרבצתי ל... לסיכום? כן, אתה יודע למה קוראים לט"ו בשבט, ט"ו בשבט? למה קוראים לט"ו בשבט, ט"ו בשבט? אני שואל אותך, אתה שואל אותי, בחיים לא נגמור ככה, תגיד לי, מי שלא יודע חגים צריך לעבור בתחייבות, קורס חגים במשטרת ישראל. למה חנוכה חנוכה? אה, למה שבא? פסח פסח? 아, 아, הפסח... למה שבועות אתה לא יודע? אתה לא מטומטם, אתה טיפש. למה מטומטם לא יודע, רק חג אחד. אבל אתה, אתה לא יודע מה זה חנוכה ומה זה פסח, ופסח אתה טיפש אתה. טיפס זה מטומטם אחרוני, זה ידוע, ועכשיו תסלח לי, אני עכשיו הולך הביתה תגיד לי, אתה זוכר איפה אני גר? לא. אתה טיפש חמש פעמים אתה טיפש אתה אמרתי לעדות הגשנו לכם חוק זה לא בטחות מבחינתו של המפנקשואלי המפקד אני אפוסס לכם את התחנה? קטעים נוספים תוכלו לשמוע בהיפוקוטם.co.il